Та все ж поволодський шрам. Не знаю ж, чи отчиняти ворота, чи перше бігти до пана. Отчини перше ворота, озвався шрам. А потім біжи собі куди хоч. П правда, правда, добродію мій любий, каже старий ключник. Да й почав спускатись униз, усе-таки розмовляючи сам з собою. Гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком зійдеться. Ох, не думали ж мої старі очі вбачити пана Шрама. Отут -от чинились ворота. Полковник Шрам із сином, той молодий козак був його син, схилившись і в'їхали. Василь Невольник з великої радості не знав, що й робити, кинувся до Шрама, і поцілував його в коліно. Далі до сина. «Боже правий! Боже правий! Та се ж твій Петрусь! Орел не козак!» Петро нагнувся з сідла і поцілувався з Василем Невольником. «Орела не козак!» – каже знов Василь Невольник. Що, якби таких друзяк припливло хоч дві чайки до Кермана, як я пропадав там у неволі? О, Боже, правий, далась мені та проклята неволя добре знати. Не забуду її до віку. Справді, Василь Невольник був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тільки з неволі випущений. Невеличкий, похилий. А очі йому позападали, іначе до чого придивляються. А губи якось покривились. Щоб ти сказав, він із роду не сміявся. У синьому жупанові, у старих полотняних шароварах, де й те на ньому було, мов, позичене. Петро, старого шрама син, скочив на землю і взяв от панотця коня. «Веди ж нас, Василю, до пана!» – каже полковник Шрам – «Де він? Чи в світлиці, чи в пасіці? У нього здавна була охота до бджоли. Так тепер, певно, вже пасічникує?» «Е-е-е, добродію!» – каже Василь Невольник. «Благою часть і збрав собі пан Черевань. Нехай його Господь на світі поддержить. Мало куди й виходить із пасіки». «Ну да». «Все ж от людей ще не отцурався, чи, може, справді зробив пустинно жителем?» «Йому от людей отцуратись», – каже Василь Невольник. «Та йому й хліб не піде в душу, якби його люди покинули. У нас і тепер не без гостей. Побачиш сам, що в нас заїсть тепер у хмарищі». Да отчинивши дідусь у пасіку хвірточку, і повів шрама по-під деревом. Що ж то був за шрам такий? І як це він був разом піп і полковник? Був він син поволоцького попа по прізвищу Чепурного. Учився в київській братській школі і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом Остряницею, то і він устряв до козацького війська бо гарячий був чоловік-шрам, і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як лється рідна йому кров за безбожний глум польських консистентів і урядників над українцями, за наругу католиків і унітів над греко-руською вірою. Тоді б дійшли безладдя в Польщі до того, що робив усякий староста, усякий ротмістер, усякий знаючий чоловік, що йому в божевільну голову прийде – а найбільший з народом неоружним, з міщанами і хліборобами, котрі не мали жодного способу супротив його стати. Почали жовніри, консистуючи в городах і в селах, беззаконні окорми і напитки від людей вимагати, жінок та дівчат козачих міщанських і посполитих безчестити й мордувати. Людей серед зими по ломках льодових у плуг запрягати, а жидам приказували їх бичувати й поганяти, щоб на один сміх і на ругу під плугом орали й рисували. А тим часом католицькі пани з нашими перевертнями усилувались унію на країні прищепити і не в одну церкву попом у ніта на огиду людям поставили. Віру благочестиву мужицькою вірою називали, а отдаючи жидам в оренду села, не раз і селами, і церквами їм на одку поддавали.